Cornella Notícies, serveis informatius. L'entrevista. De l'espai virtual a l'espai real, Dones en xarxa, una entitat que ha donat classes d'informàtica a moltes dones cornellanenques, vol crear una autèntica xarxa de dones a tota la comarca del Baix Llobregat. Una nova proposta de l'associació dona la possibilitat de posar en contacte les dones de diferents municipis que també han participat en aquest taller. Recordem que Dones en Xarxa té l'objectiu de fomentar les noves tecnologies entre el col·lectiu femení per evitar l'escletge digital de gènere. Amb el suport de diferents ajuntaments i institucions, l'entitat promou tallers d'informàtica en diversos municipis de la ciutat. Cornellà és un d'ells i ara té l'oportunitat de participar a una altra iniciativa d'aquesta entitat. Des de l'associació i amb la col·laboració de dones que estan desenvolupant el taller a Cervelló, s'està organitzant una mostra d'obres creades per participants dels tallers de dones en xarxa de qualsevol municipi del Baix Llobregat pintura, fotografies, dibuix, escultura... Qualsevol obra d'art pot estar a aquesta exposició. Només es demanen els següents requisits, el nom de l'obra, la data, el nom i el conom de l'autora de l'obra, el municipi de l'autora de l'obra i un petit comentari de l'autora sobre la seva obra. Es pot presentar qualsevol tipus d'obra artística. La mida màxima de les obres, però, ha de ser de 60 a 70 centímetres. Les corneanenques que vulguin participar ho poden fer posant-se en contacte amb dones en xarxa o les obres el proper dimecres 20 de maig al Centre d'Informació i Recursos per a les zones de Cornellà, de 10 a 12 hores del matí. Al Corneia Notícies, però, volem ampliar els detalls d'aquesta iniciativa i per aquest motiu tenim el telèfon a Trini Soler, alumna de cervelló i presidenta de l'Associació d'Activitats Artístiques del municipi. Bona tarda. Hola, bona tarda. Dones en xarxa continua amb noves iniciatives i fins i tot ara col·laboren amb activitats artístiques de Cervelló per fer una exposició d'artistes entre els alumnes de tota la comarca. Exactament en què consisteix aquesta proposta? Doncs mira, resulta que eh, des de l'associació de Dones en xarxa s'ha posat en marxa un nou projecte que durant aquest any 2009 que amb el nom d'artística vol que les dones del Baix Llobregat que han fet els tallers d'internet i tinguin inquietuds artístiques puguin exposar les seves obres ja sigui de pintura, dibuix, escultura, poesia, relats curts i això serà entre totes les dones dels municipis del Baix Llobregat Per tant, poden presentar qualsevol tipus d'obra Sí, la que tinguin inquietuds artístiques per l'escultura pot presentar 'escultura El que passa que, és clar la sala que es farà, a l'exposició, eh, té capacitat eh, només per 40 obres, bé, 40 obres eh, amb, amb quadres, eh? Després, amb, amb escultura i amb relats amb poesia i relats, eh, i, i, ni cap també ni cabran més, eh? Mm -hmm. Vull dir, però el que és les que ens escoltin i, i se sentin... Eh, per, o sigui, vulguin portar quadres, doncs això que sàpiguen que només poden portar un quadre per persona. Un quadre per persona. Sí. En canvi, l'altre ja està més obert. Pot... I l'altre pot... sí, clar, bé, mentre no siguin, a veure, escultures ja de dimensions... que piguin a la sala. Sí, <laughs> sí, sí. I fins a quin termini tenen en temps les Mira. persones? Això serà del 25 de maig, que ja ho diem amb temps, perquè encara no ens diguin que ai, ho haguéssim sabut més aviat, del 25 de maig, que s'inaugurarà l'exposició, fins al dia 5 de juny. Uh -huh. Aleshores, bueno, si m'ho permets, atic dic als municipis que, que participen... I tant, perquè per a part de Cornellà ja participaran altres de la comarca, sí. quins són? Mira, participaran Castelldefels, Cornellà, Cervelló... Gavà, Sant Andreu de la Barca i Vila de Cants. déu nhi Sí. Que són els mateixos eh, les mateixes, les mateixes municipis on s'han fet dones en xarxa. Exactament. Això són els municipis que han fet els tallers d'hores en xarxa. Que per això aleshores dona aquesta oportunitat de, de mostrar la, les obres eh, en aquesta exposició mm -hmm. amb el nom d'artística. Aque, eh, ara aquesta exposició, com que es fa a Cervelló, portarà el nom d'artística Artística Cervelló. Els tallers de dones en xarxa és, és, estan dirigits per ensenyar les noves tecnologies a les dones, però això no té res a veure. Quin és l'objectiu? Doncs mira, l'objectiu és, és el següent. Doncs que A veure, eh, és, ens consta, des de dones en xarxa, que les dones tenen moltes inquietuds artístiques. Llavors, hi ha moltes dones artista. I aleshores, doncs, a veure, no, no tenen doncs, oportunitat d'exposar o bé eh, ho han de fer per contar pròpia i així. I aleshores, doncs, eh, amb, aquest, eh, amb aquest nou projecte, doncs vol desenvolupar això, doncs la, do, la dona creativa, doncs que pugui don això, eh, mm -hmm. dem demostrar, doncs la, el seu. I això és un principi. Això és un principi, continuarà continuarà aquest projecte. Sí, això es farà es vol portar a terme periòdicament. Vull dir, aleshores doncs Vull dir, ara ho fem a Cervelló, aleshores es farà un altre municipi, però vol que no, no s'aturi, saps? Que es, vagi, que es vagi portant a, a terme. Doncs, Trini Soré, d'Activitats Artístiques, moltes gràcies per estar nosaltres. Uh -huh. Al CURN no hi ha notícies i explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte. Doncs gràcies a vosaltres per la vostra atenció i molt agraïda.